Kalerrico Unibertsitatearen izenean etorri zara, zer zer modu segonda gaurko e, mai ingurua. Ba, nikuz interesgarria dela lotu izan dugulako eraldaketa soziala e euskararekin, seren eta guretzat e, ezin da kontemplatu eraldaketa soziala ba, kultura, tokiko kultura eta tokiko hizkuntza kontuan hartu gabe. Eta ni saiatu izan naiz e, hori aldarrikatzen hirigintzaren e, ikuspuntutik. E, nik ematen ditut hirigintzako klaseak eta iruditzen zaite urbanismoak irintzak e, baduela zerikusirik e... Euskararen e, galerarekin e, behar badaz da izango gairik garrantzitsuena, baina e, zehar lerrotasun horretan badu leku bat eta hori zaiatu izan naiz e, plazaratzen garrantzitsua ezen gairik ez dago oze, azken batean e, agian lentasun gehiago edo esparru gehiago hartzen duen batek baina azken batean hemen txoko pila badaude eta eta gaur bezalako eguna egunareik eguna, eguna begira nula, nola no usten duzu, ze garrantzia dauka gaurk eguna zu Nire datooso garretzitsua da ikustenari garelako eraldaketa sesu ekonomikoa e, ikuspuntu guztietatik. E, in guru batzuetan ari dira arteari buruz, Sorpkuntzarari buruz beste batzuetan euskarari buruz deszaskundea, e, politika e, ikuste ikusi behar dugula hau integrala dela eta hau hoi buelta eman behar nahi, e, nahi badiogu diogu e, ikuspuntu guztiak e, jorratu behar ditugula 1000